Sada ću vam čitati Galačane treće poglavlje započevši sa prvim stihom. Čitati ćemo cijelo poglavlje. O bezumni Galačani, tko vas opčara? A predoći vam je Isus Krist bio ocrtan kao raspeti. Ovo bih samo htio doznati od vas. Jeste li primili duha podjelima zakona ili po vjeri u poruku? Tako li ste bezumni? Započeli ste u duhu, pa da sada u tijelu dovršite? Zar ste toliko toga uzalu doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud? Onaj dakle koji vam daje duha i čini među vama silna dijela, čini li to zbog dijela zakona ili zbog vjere u poruku? Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost. Shvatite dakle, oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. A pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unapred navijesti Abrahamu, u tebi će biti blagoslovljeni svi narodi. Tako, oni od vjere blagoslivlju se sa vjernikom Abrahamom. Doista, koji su god od dijela zakona, pod prokletstvom su. Napisano je, proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u knjizi zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava zakonom, očito je, jer pravednik će od vjere živjeti. Zakon pak nije od vjere, nego veli, tko ga vrši, u njemu će naći život. Krist nas otkupi od prokletstva zakona postavši za nas prokletstvom, jer pisano je, proklet je tko god visi na drvetu. Da u Kristu Isusu na poga ne dođe blagoslov Abrahamov, da obećanje duha primimo po vjeri. Braćo, po ljudsku govorim, već i ljudski valjan savez nitko ne poništava niti mu što dodaje a ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovo. Ne veli se i potomcima, kao mnogima, nego kao jednomu i potomstvu tvojem, to jest Kristu. Ovo hoću kazati, saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje zakon koji je nastao 430 godina poslje i ne dokida obećanja. Doista, ako se baština zadobiva po zakonu, ne zadobiva se po obećanju, a Abrahama je Bog po obećanju obdario. Čemu onda zakon? Dometnut je poradi prekršaja, dok ne dođe potomstvo komu je namijenjeno obećanje, sastavljen je po anđelima preko posrednika. Posrednika pak nema gdje je samo jedan, a Bog je jedan. Zar je dakle zakon protiv obećanja Božih? Nipošto. Jer da je dan zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz zakona. Ali je pismo sve zatvorilo pod grijeh da se po vjeri u Isusa Krista obećano dade onima koji vjeruju. Prije dolaska vjere pod zakonom zatvoreni bili smo čuvani za vjeru koja se imala objaviti. Tako nam je zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se povjeri o pravdama. A od kako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem. Uistinu, svi ste sinovi Boži povjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god do Kristu kršteni, Kristom se zaodijenoste. Nema više židov Grk, nema više rob slobodnjak, nema više muško, žensko. Svi ste vi jedan u Kristu Isusu. Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju. Uočite sada da su prema Svetom Pismu, posebno prema ponovljenom zakonu 28 61 stih. A i svaku drugu bolest i bić koji nije naveden u knjizu ovog zakona, gospoće nate puštati dok te ne uništi, svaka druga bolest i bić uključeni u proklestvo zakona. Niz je bolesti navedeno ondje, Ali onda je on dodao također u stihu 61 svaku bolest. Stoga možete reći, moja bolest koja god bila, rak, tuberkuloza, anemija, živčani nemir, koja god bila vaša bolest. Prema ponovljenom zakonu 28, stih 61, moja je bolest proklestvo zakona. Sada primijetite Galačane, treći pogled je stihovi 13 i 14. Krist nas otkupi od proklestva zakona, postavši za nas proklestvom, jer pisano je, tko na drvetu, da u Kristu Isusu na ne dođe blagoslov Abrahamov, da obećanje duha primimo po vjeri. Ovo je što želim da ispovjedite. Želim da ponavljate i ponavljate i ponavljate sami sebi. Kažite glasno ako ste sami, kažite tiho sami sebi ako je netko sa vama. Prema ponovljenom zakonu 28, stih 61, moja je bolest, sada imenujte bolest, rak, tuberkuloza, problem sa bubrezima, problem sa jetrom, što god bilo. moja je bolest, proklestvo zakona. Ali prema Galačanima 3, stih 13, Krist me je otkupio od proklestva zakona, stoga više nemam bolest, navedite tu bolest. Drugim riječima, daću vam primjer, nazvaću tu bolest rak. Prema ponovljenom zakonu 28, stih 61, moja bolest rak je proklestvo zakona, ali prema Galačanima 3, stih 13, Krist me je otkupio od proklestva zakona, stoga me je oslobodio od prokljestva bolesti, stoga više nemam rak. Ako je vaš problem čir želuca, tada recite ovako. Moja bolest, čir na želucu, je proklestvo zakona. Ali prema Galačanima 3, tih 13, kris me je otkupio od proklestva zakona, stoga više nemam čir na želucu. Primjerice, ako imate krvnu bolest, recite, prema ponovljenom zakonu 28, stih 61, moja krvna bolest je prokljestvo zakona ali prema Galačanima 3 stih 13 Kristus me je otkupio od proklestva zakona stoga više nemam krvnu bolest daću vam jednu ilustraciju koja god bila vaša bolest nazovite je proklestvom zakona ispovjedite da je ona prokljestvo zakona i tada ispovjedite Galačane 3 stih 13 Krist me je otkupio od prokljestva zakona, stoga više nemam bolest. I navedite bolest. Želim da slušate ova dva poglavlja, dakle ponovljeni zakon 28 i Galačanima treće poglavlje, uvijek iznova i tada svakog budnog trenutka danju i noću nastavite ispovjedati. Stoga više nemam i navedite bolest.